Festa de l'Escuma by Ron Barceló. Una supercreació de Millenium. L'última gran edició de la Festa de l'Escuma. La piscina més gran de la Costa Brava amb el xou sensual de Piclous Team. La cabina més potent de Catalunya i el show visual mai vist. El nou làser de quatre sortides, pantalles de LEDs i pantalles de plasma. El cal fotocola amb les models de Ron Barceló i el simulador DJ DigiHero. A més, les supercarpes a l'estiu. Aquest dissabte, un festival sense precedents. Una festa 100% mil·lènium.